Дмитро Ясницький. Коли вона їздила туди, тата справді вже не було серед живих. І тіл в'язнів не видавали рідним, скидали в одну яму. Ох, люто ж зненавидів тоді Степан Совєтів. Ні за що ж сидів, ну зовсім же ні за що. Але й німці – вороги проклятущі. Спочатку він подумав, що вони прийшли звільнити від червоних. Але ні, цим також потрібні тільки раби і їхній хліб. А чому старостою погодив збути? Кому ще треба було? От хату свою повернув, заданеною наглядав, щоб ніхто не зайняв, ніби відчував, що вона повернеться. Шкода тільки. Те, що було, повернути не можна. Чи все-таки можна, а? Ага. Спочатку він дивився на неї, як фанатично віруючий на образ, із замилуванням і надією. Потім завилування перейшло у наполегливі натяки, тоді ухтивість. Обмацував її чіпкими голодними очима, від голови до п'ят. Відчувала, як той погляд роздягає її. Торкається шиї, повзе до грудей, живота, лона, ковзає по стегнах. Застіпалася на всі гудзики, закривалася руками і відступала. А він тицяв то шмат то хлібину, то відру пульби. Не відмовлялася, бо треба ж годувати маму і Михайлика, а в погрібі нічогісінько. Аж на лиці мінялася аж затерпала вся, але брала. Степцю дивився вже так, ніби мав на неї права, ніби перетворення колишньої нареченої у теперішню коханку тільки справа часу, і то вже короткого. Мабуть, так і не змогла його ганя, що справді з пампухи перетворилась у справжню рупушину, змусити забути його перше кохання. Чи просто хотів Степан узяти реванш за колишні втрати Через так і невідгуляне весілля? Цікаво, звідки Мелешко дізнався про завтрашню каральну операцію? Хтось же йому мав сказати? Налякати чортами з вульсом на чолі. Як він там сказав? Єдин важний чоловік. І що ж це за чоловік? Розбудила маму. Сказала, щоб хутко одягала Михайлика. А сама кинулася збирати найнеобхідніше. Ковдра, кілька теплих речей. Справді ж зима ще колами ходить, хоч за календарем веста настати мала, і вже ледь підняла того клунка. Бо, може, по дорозі зайдуть до тітки Хотинки. Тітчиного Андрія убили поляки. Старшого сина Івана розстріляли у луцькій тюрми Совєти. На другий же день після приходу війни енкаводисти поклали там кілька тисяч людей. Серед дольший тітчин Назар пішов до лісу. Тепер на хуторі всім заправляє молодший Сянько. Його й мала просити, щоб узяв хоча б клунок, бо для всіх місця на формаці, звісно ж, не вистачить. Пішли городами. А за Охрімчуковою садибою зупинилися перепочити. Ого, тут також не сплять. За столом гості чаркуються, німці, поліцаї навпроти них, обличчям до вікна, степцю. І раптом Дана побачила малешка. Стоїть під вікном, заглядає до хати, рукою до когось махає. А вже ж до степця. Той вгледів, підвівся, п'яно похитався до виходу. Чого це малешко пішов до Охрімчука? Не попереджати ж сільського старосту про те, що завтра буде. Омелян Грицюків каже, що не буде втікати. Каже, ноги не носять. Хай, каже, вбивають у його хаті. Ти не сказав, від кого почув? А він тебе викаже. Підсмагиш старому п'ятки і викаже. А тоді ти мене. Ні, аж качить малешко, ні. Омелян сказав, що скоріше за язик куситься. Раз, щоб ти вкусився за язик. Ну, чого ти до моєї хати припхався? Я ж тобі сказав, щоб навіть у мій бік не дивився. Казав, от погибель ходяча. І що мені тепер з тобою робити? Дана закинула на плечі клунок, кинулася бігти. Мама ледве тягла сонного Михайлика. У Хрімчуковому саду прогрімів постріл. У хаті ті тихотинки, ані свічечки не горіть. Може, поїхали вже? Ні, сплять. Ніхто нічого не чув. Ніхто нічого не знає. Сенько схопився, як ошпарений, Метнувся до хліва, виводить коня. Його тетя накинулося дітей забирати. Без носа тітка не може второпати зі сну, що діється. Дана поклала на фурманку клону, залишила біля нього маму. Сенько сказав, тітку Софію ще якось примостимо. Підхопила Михайлика і побігла. Якби це було влітку, то село що наче зграя перелітних птахів, опустилося посеред ночі за бузьковим болотом. Могло б собі пожити там, як жило вже не раз. Але на дворі приморозки. Просто неба не дуже поспиш, ковдрою від холоду не затулишся. Сянько з двома чоловіками пішов за допомогою. Десь там, за Горопелихою, невеликим узвищем посеред лісу, табір Змієбора. Хто він той чоловік на псевдо Змієбор? Сянько не знає але знає, що там чимало хлопців з їхнього села, і брат Назар серед них. Хай поспішають, бо як спалять німці село, то зимувати людям доведеться на морозі. Тільки б змія хлопці були на місці, бо засиджуватись у лісі їм ніколи. Воювати доводиться на три боки. З одного німецькі окупанти, які становлюють тут свій арійський орднунг, з другого поляки – які намагаються повернути собі цю землю, яка була у їхньому підданстві до вересня 1939-го. З третього – совіти, які з того ж 1939